Rugăciunea a patra pentru taina și mucenicia inimii Doamne, iisuse, Hristoase Mântuitorului, te iubim, te slăvim și te rugăm, de ne taina și mucenicia inimii, care, zdrobită de durere, se roagă cu lacrimi, cu tristețea celor ce se află departe de tine. Te cinstim cu rugăciune în Duh și în adevăr. Dă-ne inima zdrobită, smerită și străpunsă de pocăința cea adevărată și de lacrima curată ca să poată să vină la tronul Tău de slavă zicând, inimă curată lidește întru mine, Doamne, și Duh drept înnoiește întru din dinăuntru de mele. nu la pe la, pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, pentru ca Harul Tău asupra noastră să stea, lumina Ta scut împotriva Duhurilor rele să ne dea, să ne schimbe în Duh ca îngerii Tăi, să ne facă pară de foc ca pe slujitorii tăi. Să ne înalțe pururea mintea, inima, cugetul și toată ființa la tine. Să ascultăm în toată vremea și în tot locul dulcele tău glas care omoară patimile. Pe balaurii aceia urâți și spurcați toate ispitele și oprește orice cădere în păcat. Dă-ne bucuria mânturii tale! ca să suferim necazurile și strântorierile. -ne să ne nevoim cu postul și cu privegherea, care aduc darul rugăciune harice. Rugăciunea de la tine este primită și sfințită. Prin ea să aducem rodul tău, cel plin de slavă al neamului nostru, la vremea potrivită.